Усі вибухають шаленим реготом. Малюка оточують чоловіки, Піднімають і перекидають ніби м'яча. Орденські гудзики відлітають один за одним. Він губить капелюха, шпагу, черевики. Князь Барсанув виходить з-за каміна І наближається до з'юрмлених гостей. Малюк репетує до нього, Князю Барсануфе, ваша ясна вельмощність, рятуйте свого міністра, свого улюбленця. рятуйте, рятуйте! Держава в небезпеці, зеленоплямистий тихр, лихо, лихо! Князь кидає на малюка розлючений погляд, і швидко йде до дверей. Мош терпін заступає йому дорогу. Князь хапає його за рукав, веде в куток і вичитує йому гнівно блискаючими очима. І ви насмілились своєму князеві, батькові вітчизни, влаштувати оту цю безглузду комедію? Ви мене запросили на заручини своєї дочки з моїм достойним міністром, Синобером? а замість свого міністра я бачу тут Огидну потвору, на яку ви натягли пишний одяг. Ви знаєте добродію, що це державна зрада. За неї слід було б вас суворо покарати, коли б ви не були заплішеним дурним, якому місце в божевільні. Я відбираю у вас посаду генерального директора природничих справ і забороняю вам «Усі подальші студії в моїй винниці! Бувайте!» І він прожогом вискочив геть. А мож Терпін, тремтячи з люті, кинувся на малюка, схопив його за довгого кострубатого чуба і потяг до вікна. «Геть звідси!» І я тебе вишпурнув вікно, мерзенний паскудний виродку, що так безсоромно пошив мене в дурні і відібрав у мене найбільше щастя в житті. І він хотів викинути малюка у відчинене вікно, але доглядач зоологічного кабінету, що теж був на заручинах, блискавично підскочив, схопив малюка і вирвав його у на з рук. Стривайте. скрикнув він. Стривайте, пане професоре. Не важтесь на князівську власність. Це не потвора, це Ревун вельзевул, що втік із музею. Ревун вельзеву. Ревун вельзевул. закричали гості з усіх боків і зареготали. Та коли доглядач узяв малюка на руки і пильно роздивився на нього, він сердито крикнув. «Що я бачу? Це ж не ревун Вельзевул, це, це поганий огидний домовик! Тьху!» І він кинув малюка на середину зали. Під гучний глузливий рейд гостей малюк, Кинувся, рохкаючи і до дверей, а далі вниз сходами і чим душ побіг додому, непомічений навіть своїми слугами.